Аукціону за безцінь Класичні речі Ну, читай з вашої книжечки Тут сказано Змінити християнізм Звільняючи від грецької ідеї Логоса Тож виходить, що Відкинути істину Євангелії від Йоанна Про Логос Слово На початку було слово І воно було в Бога І було Бог Викреслимо І християнства нема Тут властивність і мені чужинство. Простіть, я фундаменталіст. Зостанусь при логосі назавжди, хоч заникну. Ради чого? Та ж вибір дороги дається до мистецькості світової, через братерськість. Двері скрізь відкриті, нащо зрікатись? Аби брати собі присуд на пропад таланту в норі бурсука. Знаю таку нудьготу в самітному кутку, мучуся нею. Коли ж при товаристві, от і в громадці... Новознайденій. Відкрию віконця в грудях, Досі глухі, мов забиті сірими планками. Відкрию. Вмить прилється свіжий повів. Розважити. Хоч сам континент Нехай розтріснеться. А десь мушу брати шлюб. Бо так можна Почерствити в цеглину Або сказитись і полізти на стіну. Вам без світла денного Пізньої порою вдається смичок водити по струнах. А я з пензлем пример. Що вам повиділось на годиннику? Часто погляд туди. Подивіться, якраз муравлик знову вилізає з середини будильника. Я стежив його на циферблаті. Там шукає поживних дрібниць, без знання про міри часу в написаних числах. Облазив дзвоники, без поняття, про їхні звукові хвилі і дію ними через будівок вуха. Всередині обіг механізм, без віддання динаміки його. Так і ми. Відкидаючи ідею богочоловіка, ідею як освітлення всього, тратимо в темряві образ божества живого, з'явленого в лохосі, і правдиву картину світів, бо через нього створені, без нього немає справжніх знань, стаємо муравликами непросвіченими, повзати поспіль. Я не зовсім так, перебиває маляр, через мистецькість, Підлітаю трохи і взагалі не зовсім безвіруючий. Можу назватися пантеїчник чи якось подібно. Моя висповідь через фарби. Все ж не помічаю різниці між світоприйняттями декотрих наших вільнодумців і навіть наших кліриків. Одна прикмета для них разом – холодність відчуття для високодуховних речей і загальна байдужість. Від чого? Я не здібний охопити повно, сповіряється Олег. Рекмета настоялися Всесвітньою, моєю теж набагато. Мабуть, від надмірності нашого входу в матеріалістичні напливи високотехнічної цивілізації, мов океан, сполоняю водою в духовну холодність під потоп. Спокуса. Ми без спротивів піддалися під її навалу. Тому хоч повільний, але не відхильний занепад з вищих вартостей, глибину безсвітті і скривленість до неймовірного потворства, як серед чудес підводного твар'є, на найнижчому дні в моральному значенні, звісна річ. «Схожу, зовсім схожу, і скоро станем, як мешканці потопаючого корабля», – заговорив маляр. «Я часом страшенно прикро відчуваю. Всі пришвидшено відподібніємося найдалі від ангельського прообразу, а приличеніємося до чортячого» з невидною для нас самих шерстю, рогами і хвостом. Точно, кажу, неймовірний жаль поранює душу. Всіх би підняти на короткий час високо, до неуявних полум'яностей, не знаю яких, до незвичної у нас горючості, Нехай спопилить байдужість, як плісінь. Чи не поможеться? Надто врощена, стала вдачею. Поможеться чудово, стверджує Олег. Там неможлива байдужість, як гріх згорить враз. Священний жах від могутності, що з'являється безлічами блискавок, і кожна яскравіша, ніж всі сонця небозводу разом, тільки горіння кожної істоти в духові святості. Всесила, невиразимо добре, з нічого будує скарбні світи без кінця віків. Тут нам неможливо бачити її зоровими здатностями, але серцем відчути дано. Задача. Дзвонить будильник. Олег притамовує його, помовч, я сьогодні не дрімав. Отже, так ви побажали, при наближенні до неї зміна і ріст від чого?